Legendary. Hey, how you doing? I was born with a non Say my name. Eisenberg. You're goddamn Right. Det blir lite speciellt. <laughs> det är, ja, det det faktiskt, det är faktiskt jag som har gjort den här jingen. Serierprata jingen. Ja. Visste ni, ja. var i samma grupp då? var ni tre i samma grupp? I ja. Yeah. Ja. Ja. Och jag Jesper. I, vilken grupp ni hade då? Ja, det ja. Var en bra grupp. Men ja. då var Jesper negativ. Ja, jävlar vad han var negativ. Nu tjötte på oss att ja. vi är negativa. Ja. Men jag måste bara Verkligen. säga att första låten, eller Footloose. Fy fan, vad grym den var. Men den var inte med in i vårt intro, va? Nej, jag bara kände... Jag fick lite, den låg nämligen <laughs> fick inlagd där så jag fick lite feeling. Det är ganska skönt intro. Det är en bra intro, alltså. Det är jävligt ja. bra intro i den låten. Det är lite Kommer igång ja. lite. Ja. Och det är ju faktiskt så här att det här är vårt fyrtionde avsnitt. Ja. Yeah. ja, Jag måste bara säga, igår så... Vad blir 6 mars? Nej, vad blev det igår? Ja, 10 mars idag. Ja, i alla fall då var då vi starta Facebook-sidan. Ojo. Ett år sedan. Och Då lägger vi ner i tid Ja, man kan ligga man kan lägga ner man är på topp. Nästa vecka är ju sista avsnittet. Ja, det har vi diskuterat fram Ja, men i alla fall vi får se vi kanske hinner spela in ett sen. Den veckan vi är tillbaka för examen. Ja. Det borde ju att ja. Jag glömma in en. Ja, det om var riktigt kul. Boy, boy. Bye, bye. Liksom. Ett boy, boy. Ett boy, boy. Jag vill prata om en sak. Eh, ja, jag vill prata om en sak. Det, du, du har ju tittat på Outlander. Oh. Och då är det ju en karaktär som är med där. Han är lite burdus. Han skägg. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Eh, det är en av Jamies... Kom, eller han, han... Vad heter han? Skalliga med skägg. Heter han McDougal? McDougal, ja. Mm. Ah. En av hans underhuggare. Inte den är tjockare, utan den är lite smalare. Ja. Mm. Du vet vad jag han menar. Som lite, som lite han som är lite crazy. Han ja. är lite creepy och så har han typ inga framtänder. Nej, ja. Han är med i Skins. Ja det är. Första avsnittet. Mm. Det är så, han som är drug ta. dealen ja, i första det. avsnittet i Skins. Den här som ja, är, är lite men han, han har jag sett i rätt många. Ja. Jag mm. såg, han är med i en serie som jag tittar på som heter Shetland. Som går på SVT just nu. Mm. Fruktansvärt bra skotsk tv-serie. En däckare som utspelar sig ute på Shetlandsöarna. Vet du vad du jag tittar på fantastisk. nu Nu tittar jag på Rain. Det är om den här det är Queen, ja, Mary. Om, ä, Queen Mary. Queen Mary. Mary är helt söt in på det här med Skottland. Du måste åka dit. Ja. Eh, du måste åka till Ledingboro. Ja, alltså, jag jag börjar kolla om The Office nu egentligen. Jag också. Alltså, <laughs> jag det på. är så kul. Det vad jag tittar på? Kravet. Ja, det är också. Nej, men jag tittar på huset fullt igen. För de tittar på full hus vanligt. De gamla. Så nu tittar jag på det nya. Mm -hmm. Är det bra? Ja, okej. Jag, okay, jag klämde fan en säsong på två dagar. <laughs> Men är den verkligen så bra den serien, Mattias? Nej, men det är bara för att den gamla är ju mer gjord för barn. Ja. Och det är bara för att den nya är mycket, mycket mer för inte ungdomar med unga vuxna om du står vad jag menar men det är väl för att det är fullt den full är väl riktad tillsammans. barn det är väl en vanlig sitcom som har Nej men fullt hus i mycket samma små barn de Ja det är med barn. Ja men, är mycket, ja men jag skulle säga att det är det inte till små barn men Det jag ska inte med. säga någonting då säkert att jag det inte, inte sett det. men är det eller så här hela familjeserien tycker jag ja. att ja. det skulle ja. det gamla var det, det nya det, nya, det nya är mycket mycket ja, mer eller okay. det är väl det att jag fattar skämten alltså som man fattar det lite men så är det ju jättemycket Pixar de har ju jättemycket vuxen skämt dåligt i sina filmer det ska vara roligare ja det är snurrat alltså det var roligare för vuxna att titta. Ja. Antar jag. Ja. Det, det kan ju vara lite sånt att det är sådana dåligare. här. sexskämt är det? Ja, det är jag och Benjamin kollade på Haja som hajar. Ja. Nej, Benjamin, Benjamin <laughs> min systersån. Vi kollade på Haja som hajar. Ja, den är ju ja. bra, mycket alltså. är roligt i den, den faktiskt. Den är bra tycker jag. Ja. Jag älskar den här att det Car Wars-scenen. Ja. När de är i biltvätten. <laughs> eller Valtvättare. Eller? Just det var ju någon sån här Burger King. Först då var det fishking hette det istället mm, så, så var det oh, den loggen. just jag det ju haja, jag Johaja jag tänkte mm. kannibalism där lite så att det var fiskar haja, som hajar. Fiska. Ja. Men Disney filmer men... är oftast roliga. Alltså jag, jag gillar ju att ser Disney filmer och så. Ja, ja, jag är lite kluven Jag alltså, gillar det så och... ja, Jag gillar Pixar mer. Men som ser har ni sett den? Ah. Ja den Typ det är lite, den gången där det, och är och är Dreamworks. det är inte är det? Disney. Men alltså jag ah, fattar inte, ja, ja. jag trodde alla att det var samma. Det är ju inte det. För jag det tittar ju, ju inte på animerat. Hade Gulland varit här nu, så hade han säkert stenkoll på det här. Pixar är ju ett eget, men jag vet inte om det är Dreamworks. Det är den med han, med han precis. Det ja. tror jag Tom Hanks mm. produktionsbolag. Men är det inte så? Pixar var väl de första med den formen av animation jo. som Toy Story, Och Då gick mm. väl de ihop mycket med andra. Och ja, gjorde, jag, tror det. jag tror det. Eh, sen är det ju Apple ägde ju Pixar ett tag. För Apple gick ju in innan de blev stora så gick Apple in med massa pengar. Eller mm -hmm. Steve Jobs tyckte de skulle satsa på det. Ja. Det var det som gjorde att Pixar lyckades för att de fick massa pengar via Apple-dealen. Liksom. Och sen okay. gjorde de ju Toy Story. Det tror jag är deras första stora film. Ah, Story. Är. Sen gör jag, jag, jag har alltid att de här kortfilmerna som är innan, det är, i, Pix, i Pixar-filmer så är det alltid på bio i alla fall, alltid en liten kort extra film, typ så här, två mm. minuter lång innan animerad. Jag jag är det så short... sällan på bio? Nå, ja, det skulle var det jag, jag På var... bio skulle ja. jag inte gå upp och animera här det kan ju. Det var ju, jag vet inte om de vann nu men det, Jo, jag tror de vann en Oscar Pixar senaste, den här Coco Som handlar om en mexikansk unge som, vi ja, spelar, som vi spelar, han vill spela mm. ja Jag har inte sett den, Gullan sett den Han sa att han grät i slutet Han grät i slutet Jag har bara sett den på Kalankas Vilket jävla hån, ska det där Jag har bara sett den på Kalankas julafton Och den där det var, kär, det var rätt så bra jag var det, Ja, det var ju nu senast Wow. Det tycker jag är väldigt roligt att de har gjort med att, Alltså De skulle inte ändra det gamla, men att de lägger in lite det här nya på slutet mm. jag, jag blev lite chockad över att de inte la in Ferdinand. För färden det har ju en animerad färdighet film. Ja, det en lång film. Ja. Men det bara inte line, den, jo men den var från förra året. Jaha var den det? Coco var också från förra året. Och det, den har inte, inte Frozen 2. Men... Jo det är ju typ Frozen 2. Ja men den heter något ja, annat. Ja han är Olaf. Ja den heter Olaf kanske. Men, nej, men han, han var, var med. väl med, det var väl något år, typ förra året ja, så var, var väl den filmen Precis. med. Ja. Jag ja jag fast... var med senast också jag har kanske sett Frozen ah, det känns inte. som att man borde se Frozen det är faktiskt förvånande alltså, förvån att musiken är faktiskt något okej. det är inte den gång. den musiken var nu Oscar det. för bästa Original Score uh, uh -huh. för några år sedan jag kommer ihåg jag såg den Frozen gick på bio när jag bodde i Skottland och jobbade på bio mm. och då brukade det, då, visst man skulle gå in så här och titta så att det var lugnt i bio sånt det var ofta så här barnvisningar på just den uh, och då skulle man också stå då körde man in en vagn med godis i salongen och stod och sålde till, Under du Ja, under oh. filmen. Jag tänkte men, på en grej ja. med ja. Frozen. Vad fanns? För det, aha. Nej, vill, du, vill du fortsätta? Jag skulle här? bara säga att jag såg den. Jag hade, jag hade sett hela filmen i fragment. Så här för att jag hade gått in och tittat till aha. i salen så, så står man ju någon minut och tittar lite. Mm. Så jag har typ sett hela filmen i fragment. Innan jag såg filmen i ett skede. Okay. Liksom. Det var bara det. Nej men för jag tänkte på. Eh, nu till exempel när jag har jobbat och så. Och det är överallt. Ända sen Frozen kom. Så, och det fortsätter ju den nu. Att det finns alltså. Det är ju där de verkligen satsar på. Vi fick in liksom fiskespön på Klas Olsson, med frozen. Oj. <skratt> och, ja, och sen skulle ju grejen vara då, eller alternativet till det, det är fortfarande bilar. Visst är det det? Det Aha. har inte kommit något nytt. Nej, och de kör ju, men det är ju fortfarande liksom det här, allt godis, så här, om Disney, om, men om det ska finnas något godis som är så här till barnen, alltid frozen. Mm. Mm. Läppglans och sånt där Allt ja, mm. är frozen Såpbubblor har jag sett Allt frozen. är frozen Vi har ju hemma, såpbubblor och frozen Vad <laughs> har <laughs> ja. ja, du köpt det? Nej, men vi hade, vi hade överraskningsfest hemma hos mig Inte för mig, men för ja, Det var ju en av våra klas, Hampus förlåt. Ja, just det, men varför har du dem? Varför köpte ni? För att, nej, de köpte, alltså andra köpte och så lämnar de kvar. Jag har inte mag att slänga, sånt som jag kan använda och leka mig själv. Så att, så. Då Plås. vill jag fråga, det här var väl typ ett och ett halvt år sedan? Ja, ja men jag och och Nej, men jag så ofta blåser jag inte såpubblåser. Nej, men varför har du så <laughs> ofta? Var du en gång vartannat, vart tredje vart vart ja, år? Jag står så och lagar mat och det, det ska Nej. koka, så det kan jag vara så att jag blåser inte typ, såpubblåser. Det tror jag faktiskt inte. Du gör ju inte, inte, inte, inte det här, Mattias. Jo, någon gång har händer det. Jag säger ju jag gör inte det ofta, men det händer ibland. Om man liksom skulle öppna och ska ut ut bröd och så ser man det och typ, kul. I call bullshit nej, nej, nej, nej Jag tror inte nej, jag på, på det. Jag tror men, inte Men Mattias, du kan väl ta med dem ikväll Så kan vi blåsa lite rovla ja, ja. ja. Ska jag försöka tänka på det? Försök Det kan att... vi försöka ja, jag ju... Hur svårt är det? Ja, men jag har väl inte så jävla bra minne Fråga de här med projektgruppen men Vad mitt minne är Jag tycker du har bäst ja. minne ja, jag nästan jag verkligen det? Jag tycker jag glömmer massor av Och så av kommer grejer. han och säger så såhär Påminn mig om det här Ber mig påminna honom om grejer så glömmer du bort det så äh, kommer han, han kommer jag ihåg det själv Skriv ner ja. jo, men det är bara, Jag gillar ju när någon annan också vet om det Så man kan hjälpa sig åt ja, men jag, jag tror också Generellt Jag märker ju det med mig själv i alla fall Just en mm. sån där grej Att om jag ber någon annan se, Påminn mig om det här Då kommer jag ihåg det själv ja, För det då har jag sagt det då. till någon annan ah, Att ska jag komma ihåg det Och då blir det lättare att komma ja, men, ihåg det, det har du lär dig bäst Att, se, alltså, genom att man läser att, mm. det. det kommer jag när jag pluggade i körteori Det är jag har gjort det här Alltid annars Det funkade väldigt bra då Men då sa jag att jag läste högt ur boken Alltså kört teori i boken. Ja, jag, hade det, jag hade ljudspår. Det var sjukt Det gör jag ganska ofta fortfarande. Mm. för Jag kan inte koncentrera mig om jag läser tyst i, ja, tyst i bara mm. huvudet. Då, för då får man jobba och gå tillbaka hela tiden. För jag kommer inte ihåg vad jag läste. Mm. Nej, du, jag har inga problem med det. Nej, du kör bara ljudbok istället. Nej, jag läser jättemycket. <laughs> ja. Ja. Jag har ju en lektion att jag, jag köper ju jättemycket böcker. Ja, jag har annan. mycket böcker, men jag har inte läst klart Jag, köpte, jag köpte fem böcker nu på Bokren. Mm. <laughs> vad köpte du på? Jag köpte... Eh, idioten mm. av Fjodor Dostojewski, mm. eh av han Jonas Bonnier eh, Jag har läst den. Han Ichiro Kasiguro, Alltså han som vann Nobelpris, eh, mm. dödens jättar eller jättens död Och, så här. och eh, sen en bok om en Helsingills eller en Den ja mm. ah. Den är Min, den har jag läst. Mammans tårar eller mammas ja. pojke eller något sånt här. Min pappa köper ju väldigt mycket såna böcker. Ja, jag gillar såna alltså böcker. kriminal, ja, det ska vara säga antingen kriminalromaner eller deckare eller journalistikböcker. Ja, För det här är ju en sån journalist som har skrivit. Så jag, jag går ju alltid hem till pappa. Mm. Mm. Så kollar jag vilken man var bra han bara. Men vi den, båda har den, ju den, läst äh, den här Top Dog. Ja, jävla, alltså, bra J Jens Lapidus som är en av de största mm. Stockholm noir författarna. Mm. Har du läst klart alla tre? Ja. Vad tyckte du? Tyckte var skit bra jag gillade inte slutet. Ah, ja, ah, det var lite mesigt. Men det var ju ändå tvungen att ha <laughs> slut. Liksom. Ja. Nej, men jag, jag köper gärna böcker. Jag har dock ingen bra bokhylla, vilket jag tycker är tråkigt. För jag vill gärna ha böckerna mm. framme så här. Ja, jag har ja, köpt inbundna sen. böcker. Jag köpte ju Idioten är jättefint omslag på. Mm. Och jag vill gärna ha dem stående framme. Äckligt att ha, ha finast. Ja, jag har sett det. Men du ska få se. Men det är den jag har. Ja, jag vet. Jag vet. Men du ska mm. få se den Dostoyevsky-boken Jag har två mm. saker. Ja. Ja. Ett. Jag gillar mest uh, självbiografi. Två, Kalanka och Nej, men typ jag, jag är och slått boken. Jag har. Ähm... Men jag också du, men, du gillar sportböcker. Nej men jag har mm. även har sandor som självgräver. Eller jag har, jag har lånat den på bibeln. En Jag har lånat, på bibla jag. Mm. Jag har lånat på bibla. jag menar sådana böcker gillar jag. Två. Mm. Jag tror att du ser CD-skiva och hur på att försvinna och så vidare. Men jag tror att mm. böcker kommer att finnas kvar mycket längre för att det är en annan grej att ha ja. med en bok. Fast bokbranschen blöder. Jo, men ändå på ett annat sätt. Det finns ju en anledning till att de har, måste ha de här reorna mm. hela tiden. Alltså, akademibokhandlar har ju alltid mm. reena på ja. någonting. Men en CD-skiva musik, byta så ofta en bok, kan du läsa flera gånger? Boken men jag tror jag det är lite som, men dels som vi pratar om med bokhylla alltså mm. jag tror det är väldigt många som tänker alltså inredningsmässigt att det ja, är så jävla nice med mm. böcker och det mm. är väldigt fint är det. Men jag vill ha en sån hel vägg Ja, jag med. Och så ska jag ha att så, så här massa böcker på en hel vägg och så ska jag ha så här Winchester fåtöljer och så ska jag ha en jordglob som man kan öppna ah, och whisky. Ja, ja. ja. Men tror ni inte skillnad är att om när du lyssnar på musik så, så lyssnar du hur du än lyssnar ja, Men det när, är det, när du läser ja, när Men, det, du men det finns sånt, ju det. de här storytellerna som man kan lyssna ja. på. Jo, att, jo, men det är inte riktigt samma sak som att hålla en bok och läsa och lyssnar du. Men när du sätter på Spotify eller en CD-skiva så lyssnar du i vilket fall som helst. Men en bok kan ju Läser du en bok online blir du fortfarande på en skärm. Ja, att hålla men jag fysiskt. tror inte det är så många som läser online nu. jag tror det är väldigt ni... få som gör det. Jag tror att mm. de läger som är, det är antingen ljudbok eller läsa en riktig bok. Det är ju inte mm. ofta man ser någon du, med en Kindle Nej, direkt. det var ju ett tag som det blev stort med sådana ah. läsplattor mm. som inte var en surfplattor, utan bara ja. en läsplatta. Mm. Ja, men det är ju Kindle. Ja, kindle jag, jag, jag, jag gillar inte att läsa på skärmar Nä. så. Nej, det är det är lika... där, nej men det är ju det med de här skärmarna att de är ju inte nej, nej. så nej, nej, nej, nej. i sådana kindliga. Ja, utan de mm. har de en speciell skärm. Det är, är så här att... ink, black ink skärmar. Men mm. ja. det är nås känns som Holland. Jag har sett de här små reseböckerna som är, alltså mm. typ de är jättejättesmå. Ja, och är det en hel bok så man bläddrar. Alltså, de tar ingen plats i resväskan. Oh. Oj men då behöver man nästan förstoringsglas. Nej men de, de är ju rätt så tjocka då så det är det lite större uh -huh. böcker oh, ja. kan man bara sitta där och bläddra. Men det är skönt mm. ju. För menar, om man ska ta med en riktig bok kan det mm. ta stor plats Jag oh, jävla vad det har tagit stor plats när jag har varit ute och rest. Mm. <laughs> nej men jag kör För då har alltid... det varit så här, när man är klar och slänger man, man lämnar den på hostellet så kan någon annan få den. Oftast finns det också lite böcker man kan ta också. Ja, mm. men det så gör jag egentligen. Mm. Ja. jag går in i min mamma Alltså, hon läser ju böcker som en jävla idiot alltså, vi har ju extremt mycket böcker där, så jag behöver aldrig köpa böcker för det kommer det ut en ny bok, då kan jag bara gå hem mm. och hämta den men, så då varje gång jag har varit ute och backpackat och så, där, så är det, ja men den här boken den kan du slänga efteråt eller så, här. så då, det är så jävla najs, så har man med sig tre böcker läser man ut dem och sen så det räcker inte för mig jag har nog haft fem stycken i ryggsäcken och två i handväskan jag kan ju läsa ja. en bok på en dag typ, på en strand Ja, det inte ja, so, jag. Nice. Jag, jag kan tappa intresset väldigt fort. Det beror ju väldigt mycket på bra boken. Liksom. Ja, självklart. Ja. Men ja, kan jag kan Det en som ja. var bra. Jenna Jameson, den där porrstjärnan. Ah, jag, jag, ja, Det kan jag, jag, jag, kan jag. också stå av samma författare. Den mm. The Dirt om Matle LeCrew. Ah. Även om man inte gillar Matle LeCrew. Jag läser den utan att ha lyssnat på Matle LeCrew. Men det är fan vad sjukt. Ja, alla den säger energi. att den är skitbra. Den är jätterolig. Men det var också eller kanske inte en av de första realistisk alltid så biografier. men det var ju en av de lite modernare första friarna sen kom ju liksom alla de här slash Duff mcgigan Jag ska läsa Lennmy ska ju tydligen vara väldigt bra. Ja den har jag hört också ska skitbra. Alltså det det när jag kan känna jag har inte tappa lite motivationen till att läsa den där man börjar läsa jävla mycket kurslitteratur så man har tappat så jäkla mycket på att det är det jag också jag har så svårt att sätta mig ner och läsa för det blir sådana dåliga konnotationer när man sätter inte bara det säg att du går mellan säg tid 4:00 och har föreläsningar och så vidare. Så kommer du hem och så måste du kanske plugga lite lite, lite kurslitteratur och så vidare. Och sen på kvällen läsa en bok. Det är jag jag i alla också fall. datorn förstör väldigt mycket. För att när jag var yngre så kunde jag sitta uppe och läsa i alltså flera timmar på kvällarna. För då var det när man hade den här delen av datorn hemma. Mm. Mm. Då kunde man inte sitta med datorn. Så Nej. då satt man istället med antingen vid tvn eller med en bok mm. typ. Så jag tycker att datorn mm. tar ju väldigt mycket tid av det jag skulle kunna sitta och faktiskt läsa. Jag, jag tittar ja, mycket mobil, mer på Netflix och sånt. Eller? Ja, såklart. Jag, jag, Men jag, jag har börjat nu med att ha en bok på eh, natthusbordet som jag inte har haft. Jag har inte haft det sedan jag typ var typ 15. Men för då, jag blir, alltså man blir trött av det. Men om, man ligger, mm. om jag går och lägger mig klockan nio och så ligger jag och läser i två timmar. Då jävlar mm. alltså. Nej, det då så man, man så här. Ja. Ja, mm. Du, du slappnar släpp, ju av liksom. Mm ja men du måste ju ändå det, man ja, arbetar, arbetar ju Det gör inte du inte när att du tittar på en skärm på det ska ju inte titta är, på skärm två det är det som är, är mitt jag. problem jag, när jag ska gå och lä jag och lägger oss typ samtidigt mm. alltså så här, vi, hon går och lägger sig ganska tidigt typ halv tio, tio. brukar jag gå och lägga mig i sängen samtidigt men jag somnar inte på kanske två tre timmar och problemet är att jag tar ju den tiden och ligger och typ kollar i kapp på serier som jag tittar på som inte vi båda tittar på och kolla på youtube så jag ligger ju typ så här i 3-4 timmar ibland, Men det gör jag, och jag med ofta. Och då kan jag inte somna sen. Och det är det som är, egentligen borde jag ju bara ta en bok för jag vill läsa mer. Mm. Bara ta en bok och så läsa. Mm. För då skulle jag ju bli trött och verkligen komma kap med det här läsandet. Men mm. jag, ska, jag har som mål nu när jag är hos mina föräldrar att inte ligga med telefonen när jag ska sova. Men jag känner lite så här nu när man ändå ska ut på praktik och så. Okej, okay, du kommer inte behöva läsa så jävla mycket i skolan Nej. och då kommer man ändå vara ute och göra grejer alltså, på dagarna. På dagarna. Liksom. Precis. Och då, och, eller det kan ju vara också mycket att man sitter vid den där jävla skärmen hela dagen. Är alltså, mm, skönt och jag tar, att slippa det sen, Ja, ah, ta den där jävla boken och läsa Men det är ju ja. något sånt som man ska. Du typ inte vara exponerad för skärmtid två timmar innan man ska sova. Mm, Nej, det är ju därför mm. det är, det är de har börjat sånt. med det. Det är ju därför det, det blir gult, gult där, ljus. Ja, blåskärmsfilter. På, ja. mm, på min dator har jag sånt annat nattläge ljusfilter. som jag kan mm, ha det det jag sätta på. Men det här är på iPhone. Jag har ju, efter klockan tio så blir det skitbra faktiskt. Det Jag tycker bara dock att det... <laughs> Problemet är att när jag tittar på klipp på Youtube mm. Så tycker jag att det förstör färgerna Så stänger jag stänger av det ändå för att Jag bara fan vad dåliga färger det är <laughs> Nej, Det här funkar inte. Har du det på din telefon? Ja Det borde jag ha det egentligen men vi har olika operativsystem Mattias Jo men jag menar, Så är det ja, gammal såhär. inte, inte. Ja, just, har Nightman. två Samsung grabbar här ja. men nu ser det lite gulaktigt Ja det, ju det lite lite mm. ja, det ja, det är lite svårt att se. Men det blir lite med sån yellow tint liksom. uh -huh. Ja, Det har faktiskt inte, ja. Då får jag kanske ställa du, kan du kan ladda en app för det. Ska skaffa dig. Och sen så drar jag alltid ner på lägsta ljus. Uh -huh. jag. Mm. Alltid. jag brukar dra ner på lägsta ljus, och sen trycker jag på A, alltså automat, Så den drar upp det pitte lite, uh -huh. så man får det här perfekta ljusläget. Uh -huh. För jag tycker det kan bli, det är samma som att det blir fel, dåliga färger. <laughs> <för mark -skärm. laughs> Men jag, är ju, alltså jag kan ju inte somna utan. Det, om jag har läst bok då kan jag bli så jävla trött så jag bara kan lägga ifrån mig den och sen somna ganska ja. fort. Men annars är det så här jag kan ju inte somna utan ljud. Så jag lägger ju ofta först ligger jag och kollar lite sen så tar jag en serie som jag verkligen kan ja. utan till och bara har den i bakgrunden och sen lägger på locket på ja. Ipaden ja. så den får rulla jag hela natten. Är, jag är likadant. Jag sätter på ett podd och så sätter jag på 30 minuter sleep time. Eller vad heter det? Sleep, ja. Sleep, ja. Det är mm. så sjukt skönt. För då, jag, som till exempel nu när jag skulle sova igår så maktade jag och jag lyssnade lite och sen så somnade jag, det gått i 20 minuter, så vaknar jag till och lyssnar fem och somnar igen. Liksom. Det är mm. så nu ska jag ge ett tips här då. Det mm. finns en podd som heter Sleep Meditation. Som okay. är mellan 15-30 minuter, mm. finns det finns vissa längre också. Och då är, såhär, är det såhär, hjälper till att somna. Mm. Mm. Ja. Jag brukar somna på två minuter. Men jag brukar. Men bara för då är det lite ljud och de berättar uh -huh. typ, såhär, det är olika teman varje gång. Då ska man tänka lite så här och sen helt plötsligt så sover man. Men jag började ju väldigt tidigt med det här i alltså hypnosis och sånt. Mm. Lite tidigt. Alltså när man började ha Ipad och sånt i mm. sängen. Ja. Eh, och sen så utvecklades ju det här till det här det ASMR. Som är att, ja, att man ska ha ja, en härlig ljud och sånt. Mm. Men eh, jag, alltså det blir ju så här att man, man blir lite immun mot det. om man ja. har kollat mycket. Och jag kollade ju varje natt ett tag. Så nu liksom så hjälper det mig inte längre Utan Men tror såg... det är ju bara ljud ah, det, ah, det, Ja, okay, det är bara ljud Det är bara ljud, det är ingen som ljud. pratar Jo, det finns, ja. ibland så är det någon som berättar lite Du tänka på något lyckligt ja. Och sen är det lite här Ocean breeze i bakgrunden Alltså man somnar direkt <laughs> Ja men det som var med ASMR så när Det började bli Alltså lite större så här så var det ju jämt att de hade äh, mikrofoner så att det liksom, okej, okay, det låter bara här nu så att det verkligen blir så att okay, jag mm. nu viskar jag i ditt öra här och sen viskar jag i ditt öra alltså högra örat eller vänstra örat så de har verkligen så här skitbra mickar och så. Men då måste man ju ha hölvra Ja, jag vet, det är det där som gör så ont ja. Det går inte att sova med. Nej. Nej. Jo, alltså jag gjorde ju det, men det är ju så fruktansvärt ja. ont. Man får, jag lägger ju liksom, får vinkla huvudet lite. Ja, dels mm. det. Och sen så visar jag nu att jag liksom håller fingrarna. <laughs> alltså jag får rama ja, in. Jag brukar köra den här. så. Nu visar jag att alltså, alltså, jag lägger mig med pannan på armen. Ah, okay. och så, för jag har ju stora hörlurar, ah. Så mm. kommer de mellan arm, ah, alltså, över och under armen. Så blir det som ett V. Så här. Där har jag hör en, hörkåpan. Ja. Liksom men, på men det är inte bekvämt. Ja, jag, sover jag, jag har väldigt svårt att somna när jag har ljud igång. Framförallt framför allt så för du blir jag så koncentrerad på vad de säger. Ja, men det är därför jag måste ta en serie som ah. jag vet. Okej, okay, nu ser det ut så här när de gör mm. det här. Att man har lyssnat på det förut. Ja, satt för äh, sett ah, det. För, liksom. Precis. Ja, det är, men jag kan inte. Oh, nej. Ett tag jag letar jag. Ah. Ett tag så letar jag bara efter. För då, det var när jag är det somna. Då, bara, alltså då, då var det till och med de här alltså vänner eller fan hur ett timmar som man har sett 10 000 gånger ja. det blev ändå så här bara, nej jag kan lika gärna kolla på det här. Ja. Så då satt jag på typ Nalle Poo filmer eller Barbie filmer. <laughs> oh. <laughs> så bara okej okay, det får bara ligga och dra i bakgrunden här. Fast my Barbie var inte pony. så bra det var så ja, lite kan jag tänka mig. Nej men de pratar så ju så ganska gus, Ja de, de har, starka, har ju så här ja. high pitch röster mycket. Men Nalle tror... är ju ganska lugn. Ja. Mm. Så ja, han funkar faktiskt. Det är lite filosofiskt här också. Så man mm. kanske <laughs> tänker lite om och använder ja. gärna. Jag nu när du, du har börjat med praktiken så har jag suttit funderat lite på typ vad man, du, man ska göra så här på projekt, inte projektarbete, vad heter det, praktikarbete. Ja. Och så vidare. Så, så jag funderade lite på vad man skulle göra. Och så tänkte jag tänkt lite här, diskuterade om man ska ha en podcast. Så blir det in lite folk och sådär nu när på praktiken. Så tänkte jag så här, vilken är din favoritgäst? Alltså om ni får önska vilken ni hade velat Jag kan säga min hade ju varit kungen Nej, ring upp mig Jag kan vara din gäst <laughs> ja, ja. Jag kan vara din ja. gäst nere i Borsta. Det lovar jag, det ska du få vara mm. Nej men kungen hade faktiskt varit min favorit om jag Han skulle välja. inte säga något nej, men Jag vet hur mycket stor jag där kan vara Tror jag ändå Nej, han får jag säga. nej jävla tråkigt Jag tror att kungen har varit rolig jag tror faktiskt inte det Jag tror inte, han är inte så rolig kungen Jag tänker om jag är så mycket Har han berättat om sitt liv Nej, vet du vem jag skulle vilja ha? Någon sån här gofiska gubbe Någon random snubbe Någon som har varit ute på de sju haven Lite halvalkad Ja, men lite så Tror du inte att det blir bra historia? Jag hade tagit Cartman Cartman? Det hade varit jättekul tror jag Det hade varit intressant Nu är väldigt spännande ja Ja, faktiskt. Jag vet faktiskt inte alls. Nej, jag vet inte heller. Svårt. Ja. Men man vill ju ha någon bra historia. Ja, jag, ja. Jag, jag, jag, jag, vill, där jag vill ju jag ha någon som typ Ja, alltså ja. grejen där är ju med alltså såhär, gubbar som har varit med och grejer. Du behöver inte prata så jävla mycket utan mm. de kommer bara sitta ja, och så här perfekt berätta. Jag jag försökte ju få till en intervju med Burke man har jag ju fått en försökt en gång. Alltså, hur trodde du att jag skulle gå hem? Jag gjorde i skoltid när jag gick på gymnasiet. Och, så och du tänkte, åh, jag... oh, this major school paper in uh, <laughs> på Bjära Ja. Yeah. ville yeah. <laughs> want to do an ja, Jag mailade till Vita huset och frågade. Men, uh, fick du något svar? Jag fick automatiskt automatsvar. Sen får jag alltså nu. <laughs> <laughs> det som nu. Nyhetsbrev kombinerat med spionagefiler oh. så de ska hålla koll på det, de bara, det här är någon oh. jävla dåre. Ja, ja. måste vi hålla ögonen ja, Jag fick faktiskt en rätt så bra intervju fick intervjuet ja. att han att han är från Helsingborg, Henke Larsson. Jag ja, just det, jag. Jag skrotade redan. Ja, ja, det har vi. Har ja, vi. Men ja, det, var ju det är, är ju lite ändå. stort ändå. Han är ändå det är nog i det mest kända fotbollsspelare. Slatan han faktiskt verkligen Jag tror inte han är så rolig att intervjua. Han såg inte det i helgen? Han har ju öppnat sådana här paddle så hade, om det var till 4 som intervjuade honom. Väldigt så mm. härlig var han i den intervjun. Kan vi tänka mig att han är lite härlig när han får prata om sin egen business? Nej, men då pratade han, pratade mer om sin familj faktiskt. Jaha. Om hur han inte var oj, om hur <här> han inte var viktig alltså, här, i familjen utan att han tänker med på sina barn och ja, typ så um, inte det viktig för nej, nej, precis. Mm -hmm. Det så känns det som är lättare bli så annars känns som familjet den om, om han är superkänd fotonspelare och sen frun hon gör väl inte så mycket egentligen. Hon jag tar hand om barnen. Det. Typ. Nej. Men det känns som att då är det hans karriär som är det viktiga i familjen. Ja. Liksom. Nej, nu är, så det det så är man världens största, en av världens största fotbollsspelare så blir det nog lite ja. så, Jo, Jo, men det, det verkar vara så att det inte var så viktigt i familjen. Att hans nej, karriär ja, går nej, inte före eh, familjen. Nej, men det, liksom. det, ja. Min kompis var med och det. det. är min kompis där gick samma klass som man. Alltså. var med och spelade med Slöten och Pogba. Och få jobba på eller men pratar du inte om paddelsten. Ja, min min kom, min kompis, min min min min min min Nej. min min <laughs> också min min min min min min min så min så jag min min min min min min min min min min min min min min min min i sommar? Vi ska ha VM i sommar. Vad är skillnaden? Ingen aning. min spelar min min min va? Och så får du min Lite som min Lite som min tror jag. min Ja, men alltså du har inget nät. Du står, en gång på, alltså du står på samma sida. Nej, det är squash. Padd har du inget nät i? Uh -huh. Men du har ju inte en vägg som du slår mot. Det är jo, den får sluta sig i väggen. Innan jo, men du, uh -huh. du har ju inte som i squash en vägg som är spelplanen. Nej, nej, så nej. nej. Men det är har ni spelat problem. squash någon gång? Nej. nej. Svårt. Är det ja. det? så måste du värma upp bollen så jävla eller? mycket. Nej men eller är det, är det, nät? Eller är det nät eller finns det nät eller kanske nät i paddel men inte i skors. Kan det vara så? I skors är det inget nät. Nej, Nej. då kan paddel. Där är du inne i ett rum jag, jag ska liksom. inte säga att jag är bra. Jag gick med en massa, jag gick med en tennisklass och många av dem jag har två stycken som spelar i Sveriges landslag i paddel det är det enda jag vet. Okay. Det, är, det är alltså Som en liten tennisplan Man spelar man. två och två mm. Och så är det inne i en bur Och det är ett litet nät, ja, är nät där, ja. vad, ska vi ha? vad har nätet för funktion? Eller nej, alltså, vad har buren för funktion? Det är att det kan studsa ja, mot Det får, studsa mot får kanske studsa mot ja. det måste okay. ju vara det. Och sen är det ju mm. typ här Strandtennisracket ah. De Det här är så kul små... med strandtennis Nej äh, fy fan jag hatar strandtennis Det är kul. det är det, är det värsta man kan göra mot Det är att få dem att spela vi körde alltid på gatan utanför mitt hus så körde vi såna här med riktigt tjocka racket och så kunde man ju ha en tennisboll så stod vi alltid och körde ja. så in men i Men då helvete. blir det lite annan grej istället för den här lilla jävla gummibollen som inte studsar någonting. Nej, men de är inte kul. De, eller ja Det är ju det som är strandtennis, men vi hade ju med såna här som, som så, plast, typ så plasttennisracket. Ja. Typ. Ja. Och sen så kör man med en boll. Ja. Ja, det är ju svinkul. Ja. Jag veta när vi var i Spanien och år så köpte ju sådana där. Jag tror det tog 15-20 minuter så hade ett vackert gått av. <laughs> ja men du vet, någon här slänger sig och landar uh, fel i kan ja. man bara... Då ja, kan det, man inte var det. Med. det var helt vällöst. Då kan man i för sig köpa ett sätt till så har man en extra boll och ett ja. extra rack. Vi hade alltid med oss sådana, ja. tror jag. Uh, pappa är ganska ekonomisk. Så ja. det, är I mean, boy. det här var inte med mina föräldrar. det här, De var inte de. Vi skulle aldrig köpa dem mina föräldrar. Mm. Är det mycket mm. på stranden? Jag är ju fan nästan aldrig på stranden Kan jag Älskar säga När man är på solsemester är man ju på stranden Ja, ja men jag har varit på solsemester en gång jag vet inte ja, men, men du bor ju nere vid havet ja, men Jag badar mycket men jag har min pool istället Har du en pool? Jag har en pool ja Vi är väldigt mycket på <laughs> stranden alltså, Det är varför att jag, jag är ju typ på stranden Jag har ju sommarstugan typ fem minuter ifrån mig mm. Som vi hävar ut ju Eller det är mer en investering I alla fall <laughs> Så <laughs> <laughs> alltså. <laughs> Jag ja, menar, EMA är man ju inte så mycket, så det är inte kul liksom. Det är, det är inget speciellt att åka till stranden längre. Nej, men det är ju bara gött att sitta ja. där i sanden. Så går och bara, du upp och så får mm. du fullt med sand på fötterna. Ja, och så vidare. Nej, då går man upp på polen så går man på gräset eller tar på sina skor. Nej, det tycker jag är lite äckligare att gå på gräs. Men, Nej. Så slipper du sanden. Men vi har ju, utanför det är väl till, alltså jag tror att fyra kilometer utanför Vastena alltså, så cyklar man så finns det ju något som heter Vetterviksbadet där. Det är ju en strand. Mm. Och ganska, alltså, den är stor och lång och så. Men dit, vi åker ju aldrig ut dit utan vi badar ju inne i stan. Men då är det ju ingen strand utan då går man ju ner för några... Det är ju som en stenmur ja. vid vattnet. Och så ligger man ju i parken som är precis ja, där. Okay. Jag är nog, men jag är väl uppvuxen också på somrarna nere i Falkenberg, så jag är väldigt ja. van vid mm. den här sanden. Mm. Så jag tycker det är lite obehagligt med gräs. Fast du har ju väldigt fin sandstrand i Falkenberg jämfört med vad typ det vi har. Det, det är så som är fin. med ja. de ska säga. Ja. Det är ofta mycket gäster. Ja. Och de bajsar Exakt, i läget. det är väldigt som har är bara, Jag har lite samma problem med är mm, Men alltså. vad med gräs? Stränder, som alltså, minner att det är gräs och sand? inte bara att det är, en är sand. alltså, badar, uh. Jag badade inte jättemycket i Stockholm. Det, <laughs> det var en strand som vi åkte till. Där var det faktiskt strand. Den var bättre än de andra. Uh, men där jag åkte mycket med mina föräldrar när jag var yngre så var det liksom, det var gräs hela vägen ner. Uh. Och så var det en sån här brygga liksom. mm. Och då var det ofta mycket bajs, mm. <laughs> fågelbajs <laughs> ja. på de där, från sådana här stora änder och gäss yes, liksom i Oslo hade de gjort en väldigt bra på ett ställe som heter Akerbrygge, mm. lite fancy område så, men det ligger ju precis vid vattnet så här Oslofjorden där. Och där hade de faktiskt fixat så att det fanns en liten strand så, så barnen kunde vara där. Och sen så hade de gjort väldigt stora betongplatser som gick som en trappa. Så om man, och de, de ringer typ in stranden, kan man mm. säga så här. och då så kunde man ju hoppa från dem ut i fjorden Men och så där. då kan man inte ligga ner. Jo, vi kan ligga på sanden, betong. På betong. På betong. Ja, då är det är bra. Jag tror många som gör det ändå? Aha. Ja, det gjorde vi. Ja, Det ja. mm. kommer upp till Stockholm. Ja, jag är nog vi kanske på betong då med sanden där. Ja, men jag att du har varit en väldigt mycket Falkenberg ja, så ja, det. Det, är ja, det. det är väldigt bostad som är väldigt bra strand på den sidan. nästan där nere till och med. Oj. Oj. Blev bilen. till också. Nej, men mamma var höggravid mitt i sommar, så som var hemma faktiskt ja, när okay. hon skulle föda. Men annars har vi ju alltid varit där. Ja. Fan, jobbigt sen det var 160-talet. Och tre på sommaren. Ah. Ja. Usch. Gick över tiden också. Har du bett om ursäkt för det sen? Nej. Ah. Var det tar då? Jag bara, ja. ja, jag tänkte sommar ja. 93 där. Jag tror att det var en väldigt varm sommar också. 94 vet jag, var det 94 kanske var varm? Ah. Men 94 mm. hände ju allt i Sverige. Ja, ah, jävla vilket år det var. Ja, men det var det ju. Det var både varm sommar. Inte fan VM och sig OS guld i hockey. Det var, det var jag var fan det var. Men Estonija hände det ju värsta nyhetsåret. Det är bara sportgrejer ja. liksom. Nej, men men jag... Estonija sen var det ju de handerna i även som gick och sköt massa folk. Vad fan är vad Falun eller någonting? Skit Ja, det tänker han militären. Ja, precis, kom ja, inte ihåg vad han hette. Men det var ju jättemycket ja. som hände mitt i 94 ja. och, och jättebra då. sommar. Ja. Inte för att jag kommer ihåg det, men nej. mamma och pappa. Jag kommer det. ihåg den sommaren. Ja, Mattias ja. <laughs> ah, ja, föddes två år senare. Uh. Svårt att tänka. Jaha. Det känns lite som att alla vill göra lite lojer då. Man har arbetat upp sig nej. väldigt mycket inför den här mässan som vi ska ha. I ja. då. Jag är fan lite nervös. Jag är lite nej. irriterad på att de har ställt upp så mycket stolar och så har vi fått jättesmå ja. montrar. Ja, det baya alltså, för förra året på Montreux så var de typ dubbelt så stora de var det de var jättestora alltså, de, de ju skulle vara där uppe det för en var större några. plats Ja. Och så använder de halva lokalen. De, det var ju alla. några som hade eh, tv och sådär. Mm. De hade ju kunnat ställa upp två fåtöljer framför tvn och bord och en matta och allting. Och nu för de här borden som vi har fått, de går ju knappt att använda för de här de som gör men Nej, De är ju stora. Så fanns det upp typ ett bord inne i tv-studion som var värt att ta. Och det var det någon annat som tog. Vi tog något annat. Vad tog vi för något? Ja, Men ni har ju massa bra grejer. Vi snodde ett här nerifrån. Ja. Ja. Vi, ett lite. Vi, känner att vi har ju ett bord som vi vill ha tvn på då vill ja, vi ha såklart. något lite större. Vi har ju en oljetunna som uh, vi har vår yep. tv på. Ni har en väldigt liten tv. Ja, ja men jag det, tycker det är har ju mycket annat i våran. Inte med. Oh. Alltså ärligt oh. talat så tror jag inte folk kollar så jävla mycket på tvn. Nej. Det är det som är, jag har insett att det är det de betygsätter. Hur man får fram sitt projekt. Och inte det företag man har gjort projektet åt. Och det har ju både ni och vi ganska misslyckats med. Nej, För ni har, har ju typ inte bara boardlife grejer där. Ja, men vi gör ju för Boardlife. Jo, nej, ni ska ju göra för er reklamfilm. Inte reklam för Boardlife. Ni ska göra reklam för er film. Men alltså, jag tycker det här, den här kursen, det är så jävla tvetydigt ja. alltihop. För du ska göra ett seriöst projekt mot ett företag. Mm. Och sen den här mässan som är ja. nu då. Som är Ända mässan. <laughs> mässan. Enda mässa. Ja, nej men så. Och, då, och det ska vara så seriöst som möjligt. Det är väl klart som fan man måste visa vem man har gjort projektet ja. åt. Det tycker jag också. Men eh, om vi går in på det här i rent studiesyfte för oss så står det i studieguiden att man, de tittar ju på hur man kommunicerar sitt projekt och hur man har lyckats kommunicera det man har gjort. Inte liksom att man har massa flaggor och så som vi har, min grupp som har två stora flaggor från vår uppdragsgivare och vi har tröjor och grejer som ligger framme och massa av deras merch liksom. Det är inte det de tittar på utan de tittar på hur vi kommunicerar våra projekt. Men sen ska du också Men, ha suttit och klippt och klistrat också. Ja, det är ju det. Det står i studi för det här tar jag yep. också upp. Alltså jag, jag litar inte på den här studieguiden nu, för jag pratade till och med en av ja, lärarna jag pratade med en av lärarna igår och då står det i våran studieguide att eh, i första hand i montren ska ni sitta och klistra och klippa. Alltså ni ska göra själv. Mm. I andra hand låna saker av företaget som vi har gjort åt. Och sen så är temat hållbarhet. Mm. Ja för det är ju jättehållbart ja. att köpa och sitta och printa, massa, grejer massa grejer och, printa, och köpa och, och, och göra istället och för, så för att vill låna de, sånt som mm. de kan återanvända. Och sen, sen så vill de att det ska se seriöst ut. Ja. Och det ser ju jätteserialt ut med en massa en så här, så här, oh, nej, massa är Men allting, klass. det är så jävla dubbelgrej hela tiden. Jag vet, men jag tycker den här kursen är, har varit riktigt... Du har varit riktigt jävla därifrån. dålig. Kommer jag skriva i, kan Britt-Marie få fan för sig? Men jag pratade ju med en av lärarna igår. och med just det här med uh, hållbarheten där som stod i studieguiden. Ja. Hon höll ju med oss. Att det är bättre det är typ att låna. Bara, ja, det är typ bara en lärare som, som inte Britt-Marie tycker, ja, Britt -Marie är. tycker ja. att... Åh, ja. Så, men jag såg ju också. Inte, inte jag heller. Jag kan klippa bort det. Ja, det får ni Jag gillar verkligen inte. Nej. Men det verkar ju som att folk, de som äh, går runt och kollar, det är ju dem. Som röstar. Uh -huh. För det står ju någon låda när man röstar på. Det kommer på. ju vara dels det och sen kommer väl de här uh, den här gästföreläsaren som var, han som jobbar på LME uh, eller hade ett företag för LME och så han ska ju vara här och bedöma. Mm. Jag måste bara säga att det var fan en av de bästa föreläsarna jag, jag har det var länge. länge. Ja. Det är den, är den bästa vetra. vi har haft det här i tredje ja. år, året. Ja. Liksom. Ja, alltså, man, man lyssnar jag lyssnar så jävla <coughs> nog <ny och> standard <coughs> och man, liksom, man lyssnar och man var till, till sig det, han ja. sa. Ja, ja, liksom, Nej, men jag, och han, var intressant, han, han berättade på ett bra sätt. Mm. Han var också en intressant person. Ja, han, hade ju verkligen, han visste ju hur man skulle ja. föra sig. Ja, jag tyckte han var, han var lite rolig. Liksom. Ja, han var skojig. På rätt han var lite gub, Han var papparolig. Ja, han var väldigt ja. pappahumon. <laughs> han, han var normal. Ja, men han, var, eller, han var normal. Ja, men han var ju det. Han, var uh -huh. så här, han försökte inte göra sig till. Nej. Han bara var sig själv. Och, uh, han var, han var, det här han var. tycker jag och så här tycker jag man ska göra. Ja. Men jag tycker också i och med att de... Eh, ja men det är ju flera som röstar Eller som har någonting att säga om de här monterna mm. då. Men sen så är det ju besökarna mm. alltså, och Men sen så de kan ju, får de rösta på monter Eller jag får jag de rösta på inte. slogan Jag tyckte det stod monter nej, de av den Slogan Slogan fick jag höra Det är att de kan ah. få komma med Sloganförslag men jag Precis. vet inte till vem man skulle pitcha en egen idé för med typ en produkt eller någonting ja Jag, jag, jag slunga till PM Jag ska ha den här. 3S smakar som smör. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det, var det var så jävla roligt. Vad är 3S då? Var det det något är, är i... väl någon margarin som ja. fanns förr. Smakar som smör. Smakar som ja, det smör. måste ju vara ja, var ja Jag ja. tänker det. Men det var ja, skit association med smör Smak. 3S. Nej, 3S. Vad är det, någon cigarett? Eller ja, någon men sak. det låter ju det. Snus eller ja, något sånt där. <laughs> smakar som smör. <laughs> <laughs> <laughs> Snus smakar som smör. Sm sm men det, det är nog bra, för det blir bra. Du pratar ju om detta. Liksom, det är nog bra slogan. Nu är det ju nämligen företag att Jag menar med att det är bra ja, slogan, men det blir lite ihågkommet. Man kommer ihåg sloganen. Jag tror att de hade en fett dålig PR strategerna ja. han fick De lägger as mycket pengar på en kampanj det han kommer på. är Smakar Smaka som smör. Som smör. <laughs> så fakturerar fakturerarna 5 miljoner. Ingen fattar någonting. Nej, de bara, jag, men, jag menar alltså ändå så här gamla. Det är mycket så här, jag menar typ smör. Det har ju funnits eller det har ju funnits en 50 tag. Men jag tänker just de här märkena alltså så ja. de är ju jävligt gamla. Men det här måste ju försvunnit ganska fort jag. Ja, jag tror ja. Det. det. gick Men det kan vara, vara. sånt där som försvann när Ala kom och tog för Ala ja. som sånt som bönderna äger. När är det där Ala? Det vet jag inte, det kanske är det tidigare. Jag men, ju vet att... Men jag tänker de, jag de, de har väl tagit över många sådana ja. men de har ju tagit <laughs> över många sådana mindre företag Det är ju för att det är kooperativt mm. Ja, precis, kooperativ, så de går ju ihop istället för ja. ett stort. Det är, det är som ICA. Det är som Coop. Och som Coop. Som det är kooperativ för kooperativ för oss. Och som handlar där. Ja. IKA är ett kooperativ av handlare. Ja. Alltså de som säljer. Buh. Men skåne är inte kooperativt, tror inte jag. Nej, ingen aning. Nej, jag tror nej. Bara det är Ala. Det, det, är det är de en som har tigrar på sin mjölk. Nej. nej. Det är tigermjölk. Vad var det där? Det finns uppe i Norrland. Ja, det är det ditt eget. Det uh, <laughs> är ja, Det finns ju varmt tigermjölk. Men jag tror ja, att Ala och Skåne och sånt är med under svensk mjölk. Ja, AB ah, eller okay. något sånt där. Men mm. Ala, ja. När vi är ändå är inne på mejeriprodukter och så. Ha? Jag var i Fad i helgen. Det var Falköpings även där jag var på en mejeri. Ja. Det är överhuvud på mig. Jag. Eh, Vad? Falkö har, Falköpings i. De har en jättestor okay. tillverkning där. Och okay. mjölk och massor ja, av produkter. Yes, eh, det var även där, det var utanför det här i ett ställe med larv så ligger det en enorm loppis. Det är typ, mm. De säger att de är Västra Götaland, mm. eller Västra, Götlands, Västra Men var det där Götaland? du hittade en Ja, där den Therese mm. De har också två uppstoppade lejon stående sen, oh! tre kommer, som man inte försöker. Men det är jättehäftigt. På tal om uppstoppade djur. Okay. Min kompis, Vi kan släppa mer i produkterna. Min nu. kompis pappa. <laughs> han är, har är varit och jagat sånt där. Här oh, oh. måste de ha en stor jävla björn. Oh. I hörnet Vad kul. Ja men den är så laskig va Oskönt ja, Det är jätteoskönt Men den är så laskig Jag kan tänka mig Du vet första gången man kommer in den Så ser man den här björnen Och sen är det ju Det är ju älghuven, Och det är ja. allt möjligt skit Alltså det hade de också på den här lopp Alltså älghuven Hur jävla stora är inte de jag Man tänker att som... de är så här okay, så du får inte plats med det Nej Nej men alltså Nej Jag tänkte köpa dig Oslo på en lopp ja, När jag ja, bodde i kollektiv Jag fick inte det <laughs> Men det är Sjukt hur stor man tänker ju inte att de är så Nej. stora Och så, så den här jävla plattan som de måste ja, sitta på också Ja, det är typ såhär, 1,20 <laughs> ja. Hög, alltså det är, pff, så ja. Men det, jag ja, var Farköping. då mm. <laughs> När vi höll på med, ja. med mejeriprodukter där. Mm. Farköpings mejeri mm. Har ju en restaurang Mm. Och en ostbuffé Alltså ät så mycket <gård> du vill <gård> <Ost>. <gård> Typ bara Alltså bara olika skogärd. sorters och ostar Och lite kex också. Inte jättemycket kex <gård> Men några få som var jävligt goda Så det var liksom så här: ostpaj oh fanns oh. det, och, oh. det var så Vad betalar och, du för och, detta? Det kostade typ 115 spännande. Det är, det, så inte inte så mycket. det är typ som Rose Garden uh -huh. Hur långt är det till Falköping? Typ en timme, det är 45 med tåg uh -huh. Och sen är det kanske 20 minuter att gå till mejeriet därifrån. Mm. Vad säger ni? Alltså det är, jag kan rekommendera. Ska vi dra nu direkt? det? Är lite, det är lite billigare på vardagar också. Är men? Vi hinner fram till Okej. Ja, men det är skitna här. Har inte ni en lastbil? Nej, vi har ju vi kan ja. få plats. I det är väl att ringa in och sen har de ju också en shop där där de säljer sina ja. ostar. Ja, det är. och massa såna det fina finligt. alltså. Det, är det till lite extra priser då? Vi lite bättre priser. Det låter lite som vapne låter lite som. Vapne. Det är också uh. ett märke. Ja, det, mm. men det, det, man kan också åka dit och titta på kor. Vaknen ligger där ner i Skåne ja, mm. Jag har undrat en sak jättelänge som jag alltid har glömt mm. så här, så att jag ska fråga folk. Oh. När man är och handlar oh. och så är det en typ det som, oh. som är svinsvart och heter memma. Oh. Vad fan är det? Mm. Jag vet inte. Är det finns det är någon, en... någon blåbärsgrej? Eller? Nej. Eller, tänker jag, jag tänker jag att det här nej. är på ko, ko, kalvmjölk. Nej, eller det är... Eller, i, det kalvdans? Det heter kalvdans. Ah. Nej, då vet jag faktiskt Jag tror det är Memma. Jag ska ja, det är inte det är en finsk eh, delikatess. Påskdessert. Uh -huh. Ja, för det var kycklingar på. Eh, Memma är huvudsakligen gjord på rågmjölk, rågmalt och sirap. Rätter en mycket karaktäristiskt klibbig konsistens och mörkbrun med mustig oft av spannmål. Memma äts vanligtvis med ovispad grädde, mjölk eller kaffegrädde och ofta med strösocker. En modern variant är att servera Memma med vaniljglas. Oh, gott nej, ju, jag tycker det ser ju inte så smakligt ut. Men vadå? Syrap, gott. Ja. Det ser ut som kladdkaka. Kaka, typ. mm. ja, faktiskt. Såg ni? Det var ju ostbågens dag här i veckan. I måndags Igen. tror jag. Eller om det var, var förra det. veckan. Ja. Så var det någon sån här, jag tror det var typ Kitt eller någon annan sån här, som la upp ett kladdkaka med osterbågar. Åh, ja, oh, fy fan vad äckligt. <laughs> då var det en kladdkaka i botten och så var det på med typ smält choklad helt över. Ja, nej. Eller ja. Kanske. Oh. Jag gillar ju också. Jag kan ju säga så här, det Brooklyn Burger här i Jönköping hade ju en börjare med ostbågar på för typ ett år sedan. Mm. Den var ju fruktansvärt god. Ja, men det är ju mm. inte så. Den var ju jävla god. Det var ju typ tre olika sorters ostar och sen ostbågar på det också. Men det är något som man ska göra det ju och istället för att använda så här ströbröd och saker krossa ostbågar och fritera. Ja. använda det som fritygrej. Mm. Jag har aldrig ätit det, men det ser så jävla gott. <laughs> men det är ju sån klassiker i USA på sån här fried ja. chicken att de tar nachos, doritos och krossa. så. Ja. Ja. Och med. Men jag älskar Eller kornflakes är väldigt vanligt också. Nej, det är så jävla äckligt Är det det verkligen? Alltså, jag har bara känsla från när jag, vi gick på dagis och så fick vi någon kaka. Och så var det kornflakes. Eller så här. Nej, det var inte det. Nej. För då funkar det. Ja. Men det var så jävla äckligt Men jag, alltså, jag tänker alltså som spyr. att ha frit friterat med. Eller inte i met, men alltså Väljigt, vä väldigt krossat måste det vara. Ja, det är det ju. Alltså du krossar upp det. Inte hela flaket. Nej, nej, inte hela men, men det alltså gör ju De gör ju då, mål. då har du först kycklingen i en sån smet, alltså mm. frityrsmet, ja. Och sen lägger du i de här cornflakesen. Så mm. det blir ju superkrispigt på utsidan. Blanda cornflakes och ospåriga. Ja. Ja, det kan man. Ja. Vi borde ha en maklagningsdag. Vi testar. Mm. Vi får ha lite testkitchen måste test kajsa sen mm. i Stockholm. Ja. <laughs> <Perfekt>. <laughs> är jag är så rädd för den där lägenheten Den är för fyr ja, Jag, har jag tänkte, kommer inte våga göra någonting jag har. jag har verkligen tänkt att ni tre, du, Leoty och Jesper jag har, I den lägenheten två jävla, tre, två, tre jävla slödder ja. Ska in där och bo Men jag tror ni, ni kan skärpa er om ni ja. vill Ja såklart, vi är renliga och är mm. er väldigt ju ganska mycket så, Varje dag nästan att du alltså duschar oss. och så tvättar det. Ja. Mm. Så det gör ni väl nästan varje dag. Ja, varannan i alla fall. Var. Varannan vecka. <laughs> ja. ja, jag försöker hålla på det så länge <laughs> som det går. Man ska det inte slösa på vatten. Nej, det är sant. Man ska spara på det. Jag har en sak att tillägga förresten. Mm. Okay. Jag har också ett uppstoppande djur hemma. Jag ville säga innan. Vad har ja, du var ja. var var det var det? En örn, en stor örn. Oh, oh, den hänger en på väggen. med kruvsörn med 1,20 hänger. Den hänger på väggen. så Det är träd som är på väggen så sitter de på trädet. Min farsa har den uppstoppad ugla. Det är Det är mm, väldigt oh, liten oh, sån här. Oh. Mm. Den var någon, de hittade, han och hans brorsa hittade när de var små. har flugit in i en lyktstolpe och dött. Vad är det för hela grejer? Alltid så här på gamla skolor och sånt. Vi har ju det också här uppe. Mm. Mm. Och vi hade det på vårt högstadie. Alltså så här mm. med uppstoppade djur. Uppstoppade ah. djur. Så ja, rikligt. det vet jag inte. Men Jämnet det är, överallt. Det måste ju vara... Ja, men det är ju klart att man ska kolla att de använder sig alltså, i utbildningssyfte. Ja. Men vad fan kom igen. man vet läckligt. Ja. Alltså på den här loppisen alltså de har hur mycket uppstoppad djur som helt man vill köpa alltså. Ger <laughs> ju tipsa den som har. Det gör du inte det. Ja, jag tycker det är äckligt. Aha. Det Så ser det äckligt riktigt. ut och nej, Ja, mer. alltså jag tycker ju inte det är jag tycker ju inte man ska kanske hålla på och döda massa djur och skit. Det är, här kommer det här in igen. Det heter kött och skit i det. Men jag tycker ah ja. det är fint. De har också väldigt mycket skolplanscher med bibliska motiv. Det, istället för de här kul. snygga skolplanscherna med djur och så på. Ja. Det är kul tycker jag. Är det verkligen? Det? Ja, det är lite retro. Jag har ju en Jesus-tavla. Så Jesus har du diskolampan över Jesus? Nej, diskokulen är i hörnet. Men så har jag ju spotlight så det blir väldigt snyggt ljus ja. då, när mm. de är på. Oh, snyggt. Kan du ha eget Men Jag har ju alltid velat ha en disco Kula på mitt badrum. Nu har jag det. Mm. Ja, så Får bygga eget hus när de sätta in en riktig ah. så här, en meter i diameter. Alltså, alltså, ah. Tänk tänker ha ett, ett festrum när eh, man får sin hus. Så man så här, kommer man ner en diskkula från taket och det blir så här, Man kan DJ bo så så här. Det här hade varit väldigt roligt att ha. Ja. En liten bar. Ja men alltså ja. tänk så här. Bara kunna ha bar, två dörrar när man ser film och ibland öppnar ett stort rum typ. Och så bara, går man in där och så blir så här inne. Mm. Och så är det ljudisalierat. Man ska bygga ett stort vet. hus Mattias. Mm. Ja, Fast färdigt. du ska väl ha en eh, loge som du kan ha det där på Ja, det är plan. Ja. Så det är dans på Rogel. Med ja. det ja, det planen. Alltså planen är, jag vill ju ha, ja, har Jag har ju sagt att jag vill ha en god. Ja. ja. Har jag, sagt jag har varit gånger. lite ja. mer kär nu eh, på sistone. Jag har ju alltid tänkt att jag ska bo i lägenhet i någon lite större stad någonstans. Men grejen är ju här: jag, jag vill ju bygga. Fattar kul mm. och bygga grejer. Alltså jag bara, nej, nu ska jag bygga en köksö här. Nej, nu ska jag bygga det här, nu ska jag bygga det här. Kul. Vet du vem, Kajsa låter, hon låter som Mandelman lite. Lite faktiskt. Ja, lite så här, vilka <laughs> vattenrättningar. det var inte vad Kajsa ville ha. Nej. Men geniet, ja, jag vet inte heller bo Man vill ju kunna gå ut i trädgården. Man vill kunna röra sig ju. Jag trodde att du skulle säga röra. <laughs> och så, såhär, ja, man vill kunna klippa gräset. Och man vill fast jag vill ändå bo in i stan. Ja, man. man jag huset det bästa hade ju varit townhouse. Ja. Finns ett, i Stockholm börjar de bygga lite radhus uppe på höghus. Radhus vill jag inte bo på. It. Nej men då får du bo ett ett utanför hus. stan <hör> Nej men det finns ju Ibland så finns det ju så här lite gamla mm. Såhär att de har kränkt in ett hus här Som de inte har tagit bort och grejer Ja det finns lite sådana men de är jättesvåra Att få tag på ja. Det är ju det som är tråkigt med sådana hus Men då är det ju de att få på allt ja. Fast Det värsta är att nu om man får jobb få in, in. Eller såhär jobb i någon alltså Göteborg eller Stockholm Fan man kommer få säkert behöva bo i något jävla kollektiv igen Jag orkar inte det Det är ju svinsvår att få tag på lägenhet Ja Ja, då måste vi bo med folk. Usch. Inte säkert. Nej. Ah, ja, men nej Göteborg det faktiskt lite större chans att du får en ah. lägenhet. Jo, men det är det faktiskt. Ja, Om du köper är det väl? Nej, du kan Fast få tal på... Köpa taktom. kan du göra i Stockholm också. Ja, men vem fan har råd med det? Vem? Nej. <laughs> alltså alla mina kompisar har egna lägenheter i Göteborg. Jo, men har inte de stått i när de var små? Nej. Det, ja, det är alla cool. är från nolls hand om man inte stått någon bostadsgar. Nej för jag bara vet att men bor vi... de bor i första hand. Ja, någon bor nog i andra hand. Mm. en som bor i fjärde hand i Göteborg. Oh, cool. man Och kan, hittar ingen lägenhet. Kan man, göra, kan man gå så långt bak? Ja, får man, är det ens lagligt egentligen? Ja, jo, inte mm. någonting. Det menar jag tror här också att du bara får hyra ut i ett år eller sånt det är ju ofta Ja, det är föreningarna som bestämmer det. Men andra hand är ju också ett år i taget. Ja. Ja där. Fjärde har jag jag kan, jag kan inte släppa det fjärde det är jävla långt bort ja. som helst det är, det är liksom så vi får ta det lagligt. får vill första Jag tror inte det. det men flytta in man ju, är det ju Det är väldigt få jag, hyres, hyresvärdar eller då som tillåter att den som redan hyr i andra hand hyr ut i vidare led så jag tror inte att man ens du får nog inte ens hyra ut mer än i andra hand för då kan du slita du kan sitta långt långt ner Aj, alltså jaja, för får det tag ju det. man ja precis sluta med att köpa ja. hand men han kommer ju köpa en gård direkt kan gå runt där i sitt potatis. <laughs> jag potatis. Och kan med den där moppen också. Ja just det. är så. Vad är Det är så tråkigt. Tänk honom, du kan inte gå ut. Du kan inte orda egentligen. Ja, du kan ju gå ut när Tias. Jag gå ut. Men, du menar inte din egen trädgård. Köp en kolonilott. Ja, det är, är mycket jobb med trädgård också. Ja men det, det, det är ju ja. det roliga ju. Vad helgarna på Det är väl skönt att slippa hålla på med det på helgerna. Oj vad Det som att det droppar från taket. Fick något sådär. Och ja. ja. Nej, nämen jag ville bara säga att jag jag men jag, jag trivs ju inte i en storstad, i en liten längd. Nej, är... du vill ju i för sig bo i en alltså liten. Grad. men jag jag har alltid på bott listan. på landet. Jag är ju de tre år här nu jag har jag bott i en, alltså i en storstad. Ja. Ja, Storstadia. Mm. Ja, ja. ja men det, det är också vad man, det är vad man vad man får referenser till. Det är ju lite vad man. Du tyckte du mottalade en storstad igår, så jag vet ja, inte. Men väldigt det stort. 40 000. Ja, 000. <laughs> väldigt <Vi är> stort. <laughs> jag har varit 40 passerat tidvis så det, det stort. Det är Borje. är väl ganska stort. Om, ja. Nej, ja, det är verkligen det. Ja, för mig är det stort. Jag gillar det det större än Gönsköping. Ja, det är det. Det är det. Jag tror jönköping ligger på tionde plats. Okej. Okay. Är ungefär 100 000 som Oj. bor i Gönsköping det är med, jag, jag räkna med. Det är de mänskerna. Det är typ trafik, trafikhus och reffilja vägar typ och sånt. Ja. Nej. Vi säger tack till ja, dig då. Hej. Ja, vi ses nästa vecka. Hej. Yes. Hej. Hej. Hej.